de dulce 1878 atât de dulce ești nebună că le ești dragă tuturor cunosc femei ce după ochii și după zâmbetul tău mor femei frumoase și copile te-ar îndrăgi te ar săruta tu ai iubirea tuturora și numai eu iubirea ta. Un farmec blând de fericire tu răspândești oriunde îi sta. Ești fericirea tuturora și eu sunt fericirea ta. De râzi se desprimăvărează. Învie totul unde îi sta, că tu ești viața tuturora și numai eu viața ta. De dragul tău și flori și oameni de și stele să trăiască vor, pe mine mă iubești tu numai și numai eu doresc să mor.